Bismillahirrahmanirrahim. Merhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə Eləzîne kefəru və saddû ən səbīlilləhi ədallə ə'mələhəm. Kafirlərin və insanları Allahın yolundan saptıranların əməllerini Allah quca çıxarmışdır. Vallazina amanu va amilussalihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwa alhaqqu mir rabbihim kaffara anhum sayiatihim işlər görənlərin öz Rəbbindən gerçək kimi Mühəmmədə nazil edilənə inananların isə Allah günahlarından keçmiş və onların vəziyyətini yaxşılaşdırmışdır. Zəlikə <Sessizlik> bi ənəl-ləzīnə kəfəru attəbə'u l haqqə min Rabbihim.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 Və ləu yəşəə Allahu lən təsəra minhum və ləkin li yəblu və ba'dakum bi ba'd. Və ləzīn qutilu fi səbīlillahi fələn yuḍilla a'māluhum. Döyüşdə kafirlərlə qarşı-qarşıya gəldiyiniz zaman boyunlarını vurun. Nəhayət, onları qırıb zəitilətdikdə, əsrlərə bağladığınız kəndirləri bərk çəkin. Sonra da onları ya rəhm edib fidyəsiz, ya da fidiyə alıb azad edin. Müharibiyə son qoyulana da kafirlərlə belə rəftar edin. Bax belə, əgər Allah istəsəydi, onlardan döyüşsüz də intiqam alardı. Lakin o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 və onları özlərinə tanıtmış olduğu cənnətə daxil edəcəkdir. Ey iman gətirənlər, əgər siz Allaha kömək göstərsəniz, O da sizə kömək göstərər və ayaqlarınızı möhkəmlədər. Olləzinin kəfrə fə məhv olsun kəfirlər. Allah onların əməllərini puça çıxardar. Zalikə bi-ennəhum karihūmə mā anzala Allāhu Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyinə nifrət etdilər. O da onların əməllərini puça çıxartdı. Afə ləmsəyirū fil l-ardı feyanẓurū kayfa kənə aqibatu l-ləzīna min qablihim dammara llahu alayhim və lil-kāfirīna əmsāluha Məyər onlar yeryüzündə üzündə gəzib dolaşıb özlərindən əvvəllərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi Allah onları yerli dibli yox etmişdir. Kafirləri də buna bənzərləri gözləyir. Velika bi'anna Bu ona görədir ki Allah möminlərin himayətçisidir. Kafirlərin isə heç bir himayəçisi yoxdur İnna Allaha yudxilul lazina amanu ve amilussalihati cenneten وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَىً لَهُمْ Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarında yerləşdirər. Kafirlər isə müvəqqət olaraq keyf çəkər, heyvan kimi yeyib içərlər. Onların yeri odtur. Wakain min qaryatin hiya ashad quwwatan min qaryatikallati akhrajatka ahlaknahum ahlaknahum fala naasira Səni qovub çıxaran məmləkətindən daha qüvvətli neçə-neçə məmləkətlər var idi ki Biz onları məhv etdik və onlara bir kömək eləyən də olmadı. Əfəmən kənə alə baynətin min rəbhi kəman zünə lehu suu əməli və öz Rəbbindən vəhyi edilmiş Aydın dəlilə istinad edən kimsə pis əməli özünə gözəl göstərilən və öz nəfslərinə uyan kimsələr kimi ola bilərmin. Mesalul jennəti llatî və'da'al muttaqûn fîhâ انسی نیو و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار و انهار من خمر اللذات للشاربين و Qüll-i səmərati və məğfirətun min Rabbihim kəmən hüvə xalidun finnəri və suquməən həmimən fə qattaa əməəəhüm Dəqilərə vəd olunan cənnətin vəsvi belədir. Orada xarab olmayan sudan çaylar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 وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ Onların arasında səni dinləyənlər də var. Nəhayət sənin yanından çıxdıqda özlərinə elm verilmiş kimsələrə istihsa ilə deyərlər. O, bayaq nə deyirdi? Bunlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbinə möhür vurmuş, özləri də nəfislərinə tabi olmuşlar. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم yolla gedənlərə gəldikdə isə Allah onlara hidayətini artırar və onları təqvalı olmağa müvəffəq edər. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة Və qəd cəşratuha fəənna lähum izə caənəhum o saatın qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şey mi gözləyirlər Artıq onun əlamətləri gəlmishdir O saat Onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları nəyə yarayır? Fa'lam annahu la ilaha illa Allahu wastagfir lidzibika walmu'minina walmu'minat. Wallahu ya'lam mutaqallabakum wamaswakum. Bəlki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 فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ İtayət etsinlər və xoş söz söyləsinlər. Cihada qəti əmr verildiyi zaman Allaha sadiq qalsaydılar, əlbəttə ki, onlar daha yaxşı olardı. Fə hal in təvəlləytum an tufsədu fil ardi və tqətə'u arhamakum üç çevirsəniz ola bilsin ki yeryüzündə fitnə fəsad törədəsiniz və qohumluq əlaqələrini kəsəsiniz Ula ikellezina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum Onlar Allahın lənətlədiyi, qulaqlarını kar və gözlərini kör etdiyi kimsələrdir. Afala yatadaburunal Qur'an Əfələ yətədəbərūnə l-Qur'ânə əm ələ qlubin əqfəlühə? Məyər onlar, Kur'an hakkında düşünmürlər mi? Yoxsa, qəlbləri qıfıllıdır? İnnəl-ləzînə ərtəddü ələ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 qoluəvinə kərihuməəzzaələ Allahu sənuqumm fi bədil əm V Allahu yaləmu israroum. Bu ona görədi ki onlar Allah'ın nazil ettiğinə nifrət edənlərə biz bəzi işlərdə sizə itayət edəcəyik dediilər. Allah onların silərmi bilir keyf iza tawaffatuhum al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum bas meleklər onların üzlərinə və arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq Zalik bi annahum muttabu ma Ona görə də ki, onlar Allahın qəzəbinə səbəb olan şeyə uyduklar və onun razı qaldığı şeyə nifrət etdilər. Buna görə də Allah onların əməllərini boşa çıxardı. Əm həsibəl-ləzinə fəy qulubihim məradun ələn yuxricəlləhu ədğənəhum. Yoxsa qəlblərində xəstəli olanlar elə hesab edirdilər ki, Allah onların kin kudurətini üzə çıxarmayacaq. Vəlâu nasha'u la araynaka hum fela 'araftahum bi simahum wa la ta'rifanahum fi lahnil qaul Əgər biz istəseydik, onları sənə göstərərdik. Sən də onları üzlərindəki əlamətlərdən tanıyardın. Sən onları danışıq tərzlərindən mütləq tanıyacaqsan. Allah sizin əməllərinizi bilir. Və nəbəluwənkum hətta na'lamul mücahidīna minkum vəs-sābirīna və nablū wa Biz aranızdakı mücahidləri və səbr edənləri ayır edib üzə çıxarmaq üçün Sizi mütləq sınayacaq və barənizdəki xəbərləri də yoxlayacaq. İnnəl-ləzənə kəfərun və səddü ən səbililləhi <Sessizlik> və şəqqün rəsulə min bə'dimə təbəyyənə ləhumul hüdələn yədurrullaha şeyət.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 Ya ey ayha'llazina amanu ati'u'llaha wa ati'ur rasula wa la iman gətirənlər Allah'a və peyğəmbərə itaat edin və əməllərinizi puç etməyin İnnellezine kafarû ve saddû an sabîlillâhi fummâtû ki kafir olanları, insanları Allah yolundan saptıranları, sonra da kafir kimi ölənləri, Allah heç vaxt bağışlamayacaqdır. Fələ təhinu və tədruu ilə səlmi və əntumul əğləvnə və mə'akum və ləyyətirakum ə'mələkum. Siz də cihatda zəiflik göstərməyin və üstün olduğunuz halda kafirləri sülhə çağırmayın. Allah sizinlədir. O sizin əməllərinizi Əsla əskirtməz. İnnamal <gülüyor> hayatu dunya la'ibun ve lehu. Ve in tu'minu ve tettequ Həqiqətən dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyil. Əgər iman getirib Allah'tan qorxsanız O, sizə mükafatlarınızı verər və sizdən mal dövlətinizi istəməz. Əgər Allah sizdən bunu istəsə və sizdən təkidlə tələb etdiyi halda siz xəsislik göstərsəniz, O, kin küdurətinizi üzə çıxardır.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 Və Allahul al ғaniyü və əntumul füqara və ən tətəvelləu yəstəbdil qawmən ghəyrakum thumma la yəkunu əmsəlakum Budur, siz Allah yolunda malınızdan xərcləməyə dəvət edilirsiniz.